Sëremu alikum të ndëruar të li shikuës, kudo që e një duke në ndjekur, pa që ja dhe mshira lau të qofë me juë. Mirsa Takova në emisionin Tuka Kërkuar për djizje, sonte më ne në studio por ti u dhën për djizje gjitha pyetjet tuaja, është hoqja jonë nderuar Alauddin Abazi. Hoç selam aleikum dhe mirëseerdhëm. Aleikum salam, mirësevgj. A tër po shkojmë me pyetjen e parë që patyshin presim një përgjigje nga ju dhe kjo është pyetja. Cili është ajet i fundit që ispriti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a është thot El Bekare apo uh, Maide? Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Was salatu was salam ala rasulina Muhammadu wa ala alihi was habbihi ajma'in. Allahun el arsuar lavdrojm, i qojm sadavat dhe sename pejgamberit e tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vërtet është çështje diskutabile në lidhje me atë se cili është ajeti i fundit, i cili ka zbritur Muhammad sallallahu alaihi wasallam për faktin se neve dim se Kurani ka zbrit në një interval ko kohor prej 23 viteve, 10 13 vite në Mekë dhe 10 vite në Medinë dhe gjatë tërë kësaj kohe në situata dhe rrethana të ndryshme kanë zbrit fjalët e Allahut të, Allahu të Madhërisëm. Dhe nuk ka ndonjë vërtetim apo ndonjë hadith të që i atribohet Muhammedi sallallahu a.s. i cili së që aranë se vërtet e, ajeti i fundit i cili ka zbritur është ky apo, apo ndo një ajet tjetër e kështu me ratë. E tëra që kemi nga, nga të dhenat në lidhje me këtë janë disa e, komente dhe mendimet e, masparit të shokve të Muhammedi sallallahu a.s. se hafve të ndëruar, të cilat kanë kanë dhënë do thot mendime të ndryshme. Dhe kjo ka ndodhur për arsyesë se secili sahabi apo të gjithë ata të cilët kanë folur kanë dhënë do thot mendimin duke i pasur parasysh ato ato njohuri që i kanë pasur para vetes. Sidoqoftë themi se në këtë çështje ka disa mendime dhe më të, për afërtat janë dy nga këto të silat edhe po përmenën këtë pytje, uh, dhe mendimi i parë është se ajeti i fundit i cili ka zbritur është ajeti 281 i surës El Beqara, ku thotë Allahi madrëshumë, wa të të kuja u mën të rgjaune fihi ila Allah, thumë të weffa kullu nefsim ma kësabat, wa hum la juzlemun, ku përkëthimi i të cilën do të thotë keni frigë për ditën të cilën do t'i kthehen i zotit të juaj dhe se cili shpirt do t'i e ja plogari për atë që ka vepruar dhe asë njërit nga ata nuk, i, nuk do t'i bëhet pa drejtësi ë uh, ky është do të thotë njëri mendim dhe mendimi tjetër është se ajeti i fundit i cili ka zbritur është ajeti Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu aleikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina uh, ku Allahy madhreshëm në surën Al-Maida ajeti 3 thot vërtet un sod e përmbusha uh, fen e juaj edhe u, u aplacova begatit dhe jam i kënaqur që përjuet jetë fe Islami. Pra këto dy ajete supozohet do thotë ka mendimin nga sahabët shokët e Muhamedes sallallahu alajhi wasallam se janë te fundit dhe ndërmjet tyre ka do thotë për zgjedhje pa u thellu do thotë në në në trajtimet dhe shtjellimet e tyre themin se më afërta Zoti di më së mirë është se Ajeti i fundit i cili ka zbritur është ajeti 281 i surës El Beqara Pra, wa të kujauman të rjauna fihi illa Allah Thumma të waffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la ju dhlemun Pra, kjo është ajeti i fundit i cili ka zbritur Zote edhe më smira Allah ju është përblevë në tërko pyve tja radhës është kjo thot një të le shikua së Pas i që rëtullimit to kësë rëth djelit e përcakto një vite plot prej 365 ditësh, pse atëherë thot arabet e logaritjës në kohën si pas kalendarit henar, cila është një përgjigje nga ju? Po, pytje, do thot për, për me, me, me sharu këtë qështje, është e vërtet se e, viti, do thot si pas logaritjes djelore, i ka për aferësirë 365 dit e disa orë, deri në 6 orë, do thot i ka një vitë dhe ky rrotullim i cili ndodh do thotë gjatë këtyre 365 viteve prap kthehet do thotë toka në vendin ku, ku ka qenë në brenda, brenda këti viti. Dhe për këtë shkak edhe në do shta e këndi parasysh që gjdo 4 vite, muaj i dytë, muaj i shkurt, gjdo 4 vite duhet këtë 29 ditë, për me plëcu 365 ditë e 6 orë, dhe thotë për mos me, mos me orë ngecje, dhe thotë në logaritjen e ditëve ashtu si duhet. Kurse logaritja, si pas, e, dhe thotë logarisë hënore, lunare, behë thot me përcjellën jo të diellit, por me përcjellën e Hënës. Për arsyesë e Hënës, lëviz rreth diellit dhe në një interval prej 29 ditëve, respektivisht 30 ditëve, Hëna do thot e bën një rrotullim rreth tokës. Dhe ky rrotullim, do thot sipas llogaritjes hënorë, konsiderohet një muaj i plot prandaj edhe muajë si pas logaritë, do thotë të hënore, i ka prej 29 ditve, do thotë esenë si ka 29 dit, mirë po mundët nga njëherë në disa muajt e vitit të këtë 30 dit. Dhe kjo logaritë është do thotë dalimin dërmjet të ty në dy logarive, mundë themi është një ciku varsishë do thotë prej levizje se djelit, respektivisht edhe levizje se, se hënës. Dhe logaritja që është bërë do thotë si pas një, e llogaris diellore, pra i ka 365, kurse sipas llogaris hënore nuk i ka 365, po i ka 354 ditë e, e viti. Prandaj edhe edhe ndryshon do thotë viti apo muaje prej vitit në vit do thotë sipas llogaritjes hënore. Pra kto llogari yon varrsisht prej lëvizjes së diellit dhët hënës dhe në bazë atyre lëvizjeve përcaktohët edhe, edhe dalja, respektivisht, hyrja e muaj të arshëm. Si të qovë, ndoshta mund të abejë vetëm një krahasim të fjeshtë për me, me, me kuptu, do të të shikuesit e juaj, ndoshtë të lagaritja si pas e, asaj parashikimi djelor, bëhet mund të kraso si kurse a krepat e orës, do thot, i madh, i i orës, i cili të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t E, orën, kurse logaritja hënë orë është si kurse akrepi i dy të thotë i madhë, i cilit caktën dë thotë minutat dhe levizjet. Pra, levizja e hënës është ma është peshtë, apo më është peshtë, apo më është peshtë, se sa levizja e djelit, dhe varsish për i kësaj dë thotë edhe baha caktimi, caktimi i kohës. Pra, kjo është shkaku, nuk ka dë thotë ndë një përgjë, pas akti apo diçka, mirë po varësisht prej asaj se si bëhet të thotë llogaritja e, e, e, e këtyre këtyre kohëve. Vetëm ta thekuo edhe atë se në të gjitha edhe festat fetare, po edhe përshkrimi i hyrjes së muajve dhe daljes së muajve nga vëstrimi islam, të gjitha këto llogariten sipas llogaritën sipas parashikimit hënor e jo sipas parashikimit diellor. Zoti di më së miri. E kemi një pyetje tjetër dhe ka të bëjë me bidatin e mirë thotë teleshikuesen e fjal, pasi kam lexuar një shkrim që bidati mund të jetë i pranuar nëse është në përputhje të plotë me sunetët e profetit dhe në këtë shkrim përmenden dis disa dietar thotë siç janë Imam Shafi, ku në bazë të këtij shkrimi ata i kanë lejuar disa nga bidatet duke i cilësuar si bidate të mira, cilat janë të vërteta po, në këtë pozicion. Vërtet çet naivni. Çështja e bidatit është do thotë në në terminologji për për ta kuptuar atë dhe për ta shtjeluar se qëfar është bidat apo qëfar nuk është, duhet ta kemi parasysh se në terminologjin islame si është do thot definimi i islame i bidatit apo si përcaktohet se një një veprim është bidat respektivisht nuk është bidat fillimisht ndoshta për shikuesit është mirë të sqarojmë se fjala bidat në në gjuhën arabe nëse përkthejmë në shqip do thotë diçka e re, risi do thotë diçka e cila nuk ka qenë më parë dhe tash është është shpikur apo është ka dalë diçka që nuk ka ndën më herët. Kjo është do thot sipas kuptimit gjusor. Kurse në terminologji fjala bidat do thot në në në ligjin islam e, ka disa definime, mirë po në ato më të thjeshta, ndër ato më të thjeshta është definimi at-ta'abbud lillahi bima lam lam yashra'hu çë ta adhurosh Zotin apo risi konsiderohet çdo veprim me anë të cilit me anë të të cilit njeriu do thotë e adhuron Zotin, e respektivisht ai ai veprim do thotë nuk është i përligjur as në nga Allahu i Madhërisht, as nga Muhamedi lavdrim dhe paqja qofshin mbi të. Pra ky është finimi, definimi apo sqarimi i thjeshtë i domethënies së bidatit. Pra të bësh një veprim dhe të pretendosh se është nga feja, e ai veprim nuk e ka vërtetuar as fjala e Allahut të Madhëreshëm, as atë atë veprim do thot nuk e kanë vërtetuar as Kur'anin famlar, as hadithet e pejgamberit, lavdërim i dhe paqja qofshin mbi të. Si shembull thjesht për ta kuptuar kët mund ta marrim, nëse themi ë ë neve dim që brenda ditës janë 5 kohë namazit dhe nëse dikush thot se koha e namazit prej namazit, të themi, do thot po, si shembol po e përmenim, fjesht dhe thot për të kuptuar, nëse dikush thot nëse prej sabahit dhe, dhe deri në namazit dhe drejka, është një kohë mjaft e gjatë, dhe ka mundësi të, të, të, të falet edhe një kohë e namazit, dhe të përligj një kohë të rejë, dhe të thot dhe thot se egzistënë gjasht kohë të namazit, dhe për përlijë, po themi kushtimisht nora dhe dhe të mëngjesit thirët e zanit, të bohë njërzit në gjami, e kështu në një fjal të shpikat një namaz i ri, pra kjo është bidat dhe është e refuzuar nga ana e, e jurisprudences islam e përgjësështë. Apo mund të amaro një shembul më tjetër, nëse njëri ju për shembul zgjohet në namaz të sabahut, do thot me tër atmundin që që e sakrifikon do thot për mu ngrit dhe me marr abdes me fal namazin dhe thot derisa jam zgjuar në vend që ti fali katër kate dy farz dhe dy sunet, sunet do thot namazin e sabahut po i fali katër farz derisa jam çu s'i fali dy po i fali katër për arsyesë se nuk ka të keqse nëse njëri i falet sa më shumë dhe derisa jam çu do thot po i fali katër e kate. Çfarë i themi neve kti se kjo nuk është e lejuar. Edhe nëse thot ai supozon se un mendimin apo qëllimi im është i mirë dhe du do thotë se të shtojë namazë, neve i themi se ky veprim është në kundërshti me atë që ka caktu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që namazi i sabahut farzi duhet falet vetëm 2 rekate e as se të shtohet apo të mangsohet kjo. Dhe kështu me radhë kemi një shembull të ndryshëm. Mund të themi pak një shembull tjetër në në ezanin për shembull. Fjalët janë të njohura, caktuara dhe dihen cilat i ka i ka i ka për ligj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që të që të këndohen gjatë thirrjes së ezanit. Nëse dikush vjen dhe thot duhet do, do ta shtoj edhe një fjali ezanit apo ta heq një fjali e kështu me radhë edhe kjo është refur, refuzuar për arsye se është shpikje, është rrisi, është domon një një shtim në fe të cilën e kanë ndalu pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam Edhe për këtë thot pejgamberi sallallahu alajhi waslem në një hadith, men ahdatha fi amrina hadha ma leisa minhu fehuwa rad, se kush pik në çështjen ton diçka të re që nuk ka qenë prej prej asaj, ajo është e refuzuar, do thot nuk i pranohat. Pra kjo është definimi i i bidatit nga vështrimi islam. E m varësisht nga ky vështrim duhet ta ta ta kuptojmë edhe çështjen se a ka bidat të mirë? apo nuk ka bidat të mirë. Pra faktin se disa për njezë kur flasin për bidatin nga definimi jo i drejt i bidatit mendojnë se në risi të thët Hun edhe edhe çështjet që kanë bën do thot me jetën përgjjosi, sikurse zbulimet e reja shkencore apo forma e tesës e cila tash tani do thot ka do thot përparim të jashtëzakonshëm në të kaluarën njerëzit kanë jetu do thot në përtenda, në për në për vende shumë thjeshta. Tani do thot jetojnë në për pallate e këtu me radh. Kto risi nuk janë përsellim do thot në në jurispondencën e samë. Pra risia e cila është e refuzuar dhe e cila nuk pranohet janë risit në fe. Risit apo veprimet me të cilat njerëzit tentojnë apo supozojnë se dëshirojnë të adhurojnë Allahun e Madhreshëm, e ato veprime nuk kanë qenë do të thotë të, të shpallura nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është e domosdoshme të dallohet se në Islam ka dallim ndërmjet rrisive të zakonshme, do thotë të përditshmërisë apo të jetës së kësaj bote dhe rrisive të cilat kanë të bëjnë do thotë me, me praktikën islame apo me veprimet e veprime të adhurimit. Dhe kjo është ajo që është e refuzuar. Nëse e bëjmë këtë dallim atëre kuptojm do thotë detajisht se çfarë është risia nga këndvështrimi i Islam. Kurse ajo se disa prej ulemave e kanë ndarë do thotë bidatin në bidat të mirë dhe bidat të keq. Kjo është e vërtetë se ka disa prej ulemave që kanë folë do thotë nga ky këndvështrim dhe edhe vet Imam Shafiu në në në disa citate të tija nën kupton se e ndan bidatin në bidat të pranuar dhe bidat të refuzuar kështu do thot e, e quen, por shërimet e ti, e, e, japin të kuptojnë se qëlimi i ti me bidat do thot të, të pranuar, nuk, nuk e ka për qëlim që të shpikët diqka ere do thot në fe, mirë po qëlimi i ti ashtu si që e shësharon ajë më, mëtej do thot, kur fletë do thot për, për qëlimin e ti me bidat të pranuar, thot kur njëriu do thot, apo një shoqëri muslimane e e shpërfillin një traditë të Muhamedit sallallahu alei ve selam, një sunet të Muhamedit sallallahu alei ve selam dhe vjen një musliman apo vjen një dietar musliman apo një praktikues musliman dhe atë risi atë sunet do thotë lën pas dore e ringjall kët e quan do thotë bidat të mirë apo bidat e pranuar. Do thot këtë ringjallje të sunetit, këtë ringjallje e cila do thot më herë do thot ka qenë e e, e vdekur apo e lën pas dore. Ky është qëllimi i Imam Shafiut edhe disa ulem, prej ulemave me klasifikimin e bidatit në bidat mirë. Pastaj gjithashtu disa prej ulemave kur flasin për klasifikimet e bidateve e bas edhe i ndajnë në më shumë se 2 kategori, ka prej tyre që i ndajnë në 5 kategori, do thot bidatet. E shohim se ë qëllimi i tyre apo shkaku i ndarjes që e bën ata e, të bidatit është për faktin se tek ata ka ndryshuar do thot perceptimi dhe definimi i bidatit. Prandaj ata edhe disa veprime, të cilat në fakt nuk janë nuk kanë të bëjnë do thot me adhurimet e Islamit, i kanë futur do thot në bidate. Sikurse mund të të të Quranit, Bekrit, ta përmendum shembullin e tubimit të Kur'anit në kohën e Ebubekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Ne vëdim të gjithë se Kur'ani Kur ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Kurani nuk ka qenë në një libër, në një mushaf. Ka qenë thotë i shpërndar në për në për fleta të ndryshme, në për gurr, në për lëkura të deveve, ashtu ka qenë i shkruar dhe i shkapërderu dhe jo në një vend. Dhe kur gjithashtu ka qenë i, i shënuar edhe në zamrat e muslimanëve në atë kohë. Dhe kur vjen koha e Abubekrit radhiyallahu taala anhu, dhe musliman përhapën, apo përhapët shteti islam dhe hy në islam shumë shoshri dhe njerës, e shohin dhe thët dhe mos doshmërin e tubimin të Koranit në një vend. Dhe e inisën e bubekri këtë dhe Koranit të botë në një liber, në një mushaf, që të gjithë të gjitha ajete dhe surrat do të thotë mblidhen në, në këtë në një vend. Dhe kët disa prej ulemave e kanë quajtur bidat. Mirpo nga vështrimi sharia tek ky veprim nuk nuk konsiderohet bidat i refuzum apo nuk është bidat i cili do thot, të thotë të cilën e kanë ndaluam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e ceka pak më herët se kush shton diçka në këtë fe që nuk është prej saj ka bërë do të thotë ajo është e refuzuar për të. Për arsye se kjo nuk është adhurim Kjo është do thot vetëm mbledhje e aty librit të fjalëve të Allahut të Madhërisht në një vend. Kjo kjo është veprimi i cili ka ndodhur. Apo veprime të ngjashme të cilat kanë ndodhur, pastaj kopjimi i këtij mushafit në në disa libra të tjerë e kështu me radhë, ka ndodhur disa veprime të cilat e, disa prej muslimanëve i kanë quajtur bidate. Mirpo në fakt ato nuk janë bidate. Të, në kuptimin sharia tik thot që pejgamberi sallallahu alajhem ka ndalu edhe katërreq vretjen në në hadithe të shumta. Prandaj ky dallim e ka shkaktuar edhe disa prej ulemave tindajn, të ndajnë thotë dhe të klasifikojnë hadith bidatet në disa lloje apo në dy lloje, në ato të pranuara dhe në ato të refuzuara, mirë po në pranuara nuk e kanë përsyllim që njeriu të shpikë ndonjë adhurim të ri, ndonjë praktikë të ri, asesi por qëllimi i tyre as do thotë adhuri do thotë veprime të cilat më vonë muslimanët i kanë praktikuar e që kanë që janë nënshtruar rrethanave të kohës e as e si do thotë një veprim i cili i është tu fesë Allahut të Madhërishtem për faktin se vet edhe e përmenda ajetiin pak më herët ku Allahy Madhërishtem para se me vdek Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam ka sqaruar se kjo fe dispozitat rregullat Çështjet, adhurimet me anë të cila njërzit, një, i afrot, Zotit të cilave njerëzit një njeriu i afrohet Zotit e Madhreshëm, të gjitha ato janë të sqaruara nga Allahu i Madhreshëm dhe nga Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam dhe këto nuk kanë nevojë për shtesë, nuk kanë nevojë për plotësim, nuk kanë nevojë do thotë as për për mangësim. Por qjo duhet të mirrat ashtu komplet si Allahu i Madhreshum e ka parë apo si thot Allahu i Plotfuqishëm në kët ajet al-yawma akmeltu lakum dinakum. Sad e, e porsosa un fen e juaj. Do thot o porsosa ju, jo, nuk ka nevojë më për shtim. Do thot adhurimet, dispozitat janë të të të plota dhe nuk kemi nevojë do thot që neve të shtojmë diçka. Zoti i mëshmirë Po, Allah, ju shë përblif, për për e tja radhës, vjen nga një të të li shëguese, e cila të regon për një problem të cilin e ka, thot, dhe pas udhëzimit tim, elhamdulillah, jam buluar, thot, mirë, po me pëngon e kaluar e ime nga një ignorante, në të cilin, e, gjë edhe ka pova, thot, shumë. Kam pas të të hoqin ndëruar një lidhje, me një djalë, gjatë asaj kohë, me të cilin edhe humba, thot, gjënë më shtrejnë të prah jam penduar tek Allahu dhe ju rrai thot të gjitha gjërat të cilat i kam bër në të kaluarën e tani fal zotit thot jam në lidhje me një djalë tjetër është një besimtar por thot më pengon shumë ti tregoj për të kaluarën time pasi kam pështypjen që ekziston një mentalitet tek dheme që vajzat të tilla nuk duhet pranuar çfarë më sugjeroni thot ju si duhet sjellem si dhe çfarë duhet bëj në mënyrë që ta bindë edhe këtë djalë që e kaluara ime si eшта mbetet në kompetencat e Zotit duke kërkuar falje vetëm atij dhe e cila është një këshill nga ju. Fillimisht e përgëzoj do thotë këtë vajzë për kthimin tek Allahu i Madhërishtum dhe braktisjen e atyre veprimeve të shëmtuara në të kaluarën dhe lut Allahun e Madhërishtum me fal, me mëshirë dhe me udhëzuan atë që është hajër dhe mirësi në këtë botë dhe botën tjetër. Pastaj gjithashtu na uh, themi uh, i themi kësaj vajzë se vërtet uh, një nga uh, veçoritë e uh, kësaj fye ton të tonë të nderuar është se kur njeriu pendohet sinqerisht dhe i braktis mëkatet dhe i kthehet Zotit të Madhëreshëm, atëherë Allahu i Madhëreshëm është falës dhe është rahmetji do thonë ndaj ndaj krijesave të të tij. Prandaj kjo ça ka ndodhur në të kaluarën nëse juve i keni braktisur ato veprime jeni penduar do thot me një fjalë si si themin në, në gjuhën tonë jeni pishmend për ato veprime dhe keni kërkuar do thot falje te Zoti atere, i madhërisëm atë me lehen e Zotit ato i, e, fshihen do thot si mëkate dhe Allahu i madhërisëm do t'i fal ato ashtu si thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem në një hadith al-Islamu jë ja gjubbu ma qablehu, se a njëri i cili i kthehet Islamit pëndohet, i fshin dhe tëtë ato veprime të këqia të cilat i ka bërë njëri ju para përqafimit të fes në përgjësi. Kurse për rastin konkret se si të veproj, themi se me dëvërtet tash kjo ofert e re dhe tëtë me këtë djallë dhe tëtë musliman, dhe tëtë është një etap e re për juve që dëshirojnë do thotë ta hapni, por padyshim këto lidhje dhe këto ë themi do thotë afrime të cilat e, do të ndodhin në të ardhmen në mes të ia dhe këtij djali në kuptimin do thotë e fejesës dhe, marteses, dhe thot, me, e artëses duan të ndërtohen do thotë me transparencë dhe me besnikëri dhe pa pa fshigur do thot realitete të cilat kanë ndodhur me juve. Pra kjo është më e drejta për faktin se e, edhe ndaj këtij djalit do thot keni hak, si thuhet, do thot ai djali ka të drejtë ta di do thot gjendjen e juaj në të kaluarën, por gjithashtu edhe për për mos mëqen e, e, e ardhmja juaj do thot e dyshimt që e, një pakënaçi e këtij djalë apo një situat ku ai do ta ndiej ndi veten se ka qenë i tratuar, do thotë mos të shkaktoi, do thotë që kjo lidhje të sën dëshiron, do thotë ta bëne të të përfundojë do thotë me me jo sukses. Prandaj un mendoj se e drejtë është ai djalë ta informoni, por dallon edhe mënyra dhe forma si do ta do ta përcjellni ju këtë informacion. Nuk është ndoshta e drejtë ti të regoni drejtë për drejtë se ka ndollë kështu kështu, mirë po në një forma apo tjetër ti të regoni qoftë ju drejtë për drejtë apo në përmjetë të dikuj tjetër, se kini pas një të kaluar kur nuk e kini një ofë të rëzotin e, e madrë shumë dhe tani jeni penduar, ju kini këthy zotit të plëtëfuqishëm, keni filuar ta bartni dhe thatë mbolejsen dhe dëshironi të jeni muslimane e mirë, por ti të regoni se njështu, ajo e kaluar për juve ka, është një etapë embyllur, mirë po ajo në disa veprimet e cilat nuk ka mundësi të përmirësohen. Nëse a ideali është në gjenje të ju pranojnë në atë formë, atërë duhet ta ketë parasysh këtë, le të vepraj ashtu. Nëse jo, atërë nga friga juaj, si po e përmeni që mos, mos të përhapët dhe thotë kjo veprim edhe të këtë tjeret, duhet dhe thotë ta informoni se këtë, kët lajm apo kët informacion në lidhje me ju që ja keni dhënë të jetë shumë e mbyllur dhe të mos te i kalot unë besoj që ideal do thot nuk do ti tekaloj do thot se ta shprëndaj do thot kët fshësi apo kët do thot mëkat tuaj edhe në tek njerëzit tjerë inshallah me lejen e Zotit do thot mendoj se kjo është forma më e mirë që ju ta tekaleni ta tekaleni do thot kët sprov apo kët situat në të cilën gjendeni Zoti di më së miri Allah ju shpërbleft ndërkohë që ne kemi të disa pyetje por është momenti kur do të shkputim me për pak qaste për të përmbyllur kështu pjesën e partë të këti takimi. Të ndëruar të leshikua, si që edhe kuptua, të vazhdojnë edhe me te i shoqerimin me misionin duke kërkuar përgjigje, tani për shkputim me për pak qaste, për të rukëthyër në pjesën e dy të këti takimi, sigurisht të përtilizuar përgjigjet, e ju me padishim për të marur përgjigjet. Sëremu alikum të ndëruar të lishikuës, rikëthejemi këtu për të vazhduar pjesën e 2 të emisionit duke kërkuar përgjigje dhe mua në studio si që edhe kene kuptuar gjatë të shoqërimit e këti emisioni, është Hoxha Alaudina Bazi. Hoxha pyet jaradhës pra për pjesën e 2 të këti emisioni, është nga një të lishikuës tjetër i cili ju pyet kështu, dhe desha të di kuptimin e sakt të dy emrave të Allahut, Rahman dhe Rahim, cili është dalimi në mestyre po këto dy emrat do thotë errahman edhe errahim janë emrat e Allahut të, Allahu të madhëreshëm nga emrat e bukur të Zotit të plotfuqishëm dhe vërtetohet apo është e qartë se të, të dy këto emra edhe errahman edhe errahim ek prejardhen e, prej e fjalës e kanë nga një nga një rrënjë nga një infinitiv ajo është fjala rahme që në gjuhën në shqipe nëse e përkthejm është rahmet apo mëshirë bekim do të thotë në këtë në këtë kuptim e ka pra do të thotë mëshirë rahmet kurse dallimi ndërmjet këtyre dy emrave themi se ka prej ulemave që i shtjellojnë do të thotë dallimin dhe thonë se fjala arrahim është do të thotë mëshira absolute me të cilën Allahu i madhërshem i pafshin të gjithë njerëzit, pavarësisht a janë besimtar apo jo besimtar, a janë do të thotë a e pranojnë Zotin për krijues të tyre apo jo. Pra është një një mëshirë e gjithëpërfshirëse. Prandaj edhe ulemat kanë ndalu dhe kë do të thotë duhet ta kemi parasysh që njeriu të emertohet me emrin Rahim sikur se është e përhapur tek ne, për arsye se është një emër që është e, me cilën veçohet vetëm Zoti i Madhëreshëm dhe është e drejtë ata njerëz që e, e bartin këtë emër Rahim, do thotë nuk është e drejtë, duhet ta ta, ta ta ndryshojnë këtë emër, për faktin se ka të bëjë do thotë me një mëshirë absolute, me cilën karakterizohet vetëm Zoti i plotfuqishëm e askush tjetër. Kurse Fjala Arrahman që e, e, e ka kuptimin se është dhe thëtë gjithashtu e ka kuptimin e mshires, mirë po është mshirë specifike e cilja ka të bëjë vetëm me pasuësit, apo me ata njerës të cilët janë besimtar dhe e besojnë Zotin e plotfuqishëm. Dhe thëtë janë dhe thëtë a Zotin është i mshirë, mshirë shumë, apo i veçën me mshiren e ti ata njerës që janë besimtar dhe të, të afërt me Zotin e tyre. Pra dhe me emrin Rahman, dhe thot ka të drejt të emërtojt edhe një riu, pra arsye se është një cilësi me cilin karakterizot edhe, edhe kryesa, dhe thot një riu, pra arsye se edhe një riu ka mshirë, ka mshirë ndaj fëmijes, ndaj të smurit, ndaj nevojtarit, edhe për këtë edhe e ka të ndjenjen e ndihmeses. Mirë po, e, kuptohet se mshira e Zotit madhërishëm është shumë ma e lartë dhe këtë, dallon do thot nga nga mshira e krijesave, prandaj edhe e, Zoti i Madhërishtum apo emri i Zotit të Plotfuqishëm është me nyën shquese Arrahman, që është do thot i e, i mshirshmi, që është për qëllim vetëm Zoti i Plotfuqishëm. Pra ky është ai dallimi ndërmjet Arrahman dhe Arrahim. Zoti Allah i di më së miri. Allah ju shpërbleft ndërkohë kemi një pyetje tjetër, e cila është kjo, thotëm lejo të mlejot, kur të aplikoj për punë pra në aplikacion të vendose dhe foton time personale, pasi kjo në vendin ku unë tani jam duke jetuar apo ku shpresoj e dhe të punoj, kërkohet të kemi një fotografi. I luta më thotë me tregoni a bën që në këta aplikacion, që për firme në fjalë për cilën unë aplikoj të punësohem, të kemi të vendosur dhe foton time. Po nuk ka të keqe, do thotë, kur njëriu e përgadit e, një dokumentacion për të aplikoj, për të të të punoj dhe të në një firm të saktuar, nuk ka të keqë që ta ketë edhe fotografin e, e, e, këti personi, për arsye se tani, posa shkën kohën bashkohore, fotografia është bërë dhe thotë një mjetë shumë i thelbësor për identifikimin e personat. Zotë e di mësë mirë. Allah ju shëfarblef të shpyat janë vimë. Jam një matër muslimane, thotë të desha të bëjnë një pytja për haqën. E kam thyër gishtin e kam basë, dhe thëtë nuk po mundëm të shkoj në seqë dhe mund të falem ullur në Karika, po jo. Pas i që është pytje konkrete, themi se kjo uh, varet se sa është ajo thyrja apo dëmtimi i gishtëtit, nëse nëse ka mundësi me, me ba sejdën dhe mos më qen ulja ashtu siç ulemi zakonisht në namaz, mirëpo dëshirosh më ul në ndonjë formë tjetër, atëherë drejt është ta bënë sejdën ashtu si bëhet, do thotë në tokë, jo në karrik. Mirëpo nëse dëmtimi është shumë i madh dhe nuk ka mundësi në asnjë formë të uleni në në tokë, pavarësisht në çfarë forme të qoftë, atëherë lejohet me me ufal edhe ulun. Zoti i dhe më i mirë. Është pyetja radhës kjo xhogjë e nderuar thotë një teleksikues sa është i sakt ky hadith nga nana besimtarëve, Gjovrie bint El Harith radhallahu anhu transmetohet se profeti Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem në një mëngjes doli nga ajo në kohën e sabahut, ndërsa ajo ishte në ndejën e saj. Pastaj u kthye dhe pas të falë namazin e duhas, ajo ishte ulur. Mësh raste profeti Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë të qenke në gjengje në njëtë në të cilëm të kam lënë unë, kur jam darë për i teje. Ajo jakë theju përgjigjen, po, nërsa profeti tha. Vërtet, pas teje, kam thënë 4 fjallë nga 3 herë, dhe si kur ato të matëshin më matë ato që ti këthënë gjatë të tërë ditës, këto fjallë do të pëshonin, thot, dhe ato janë, subhanallohi, biham dihi, e me pas ta i vazhdo në kjo lutje, për cilën i kam besim i ju, tashma i janë i të inform po, e... Ky hadith është i saktë, thotë, e e shënon Imam Muslimi në koleksionin e tij, ndërsa koleksione të tjera, do thotë, të haditheve nga dietar të ndryshëm, dhe hadithi është shumë i saktë. Kuptimi i hadithit është se derisa kjo juveiria ka qenë një nga gratë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke dalë i dërguar i Allahut lavdërimit dhe paqja qofshin mbi të, nga shtëpia, nga Dhoma, e ka parë duke u falë dhe ulur do thot xhuvëria në një vend, do thot në atë vend falin, zakonisht ku falej ajo. Dhe kur ka dal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ajo ka çendruar aty, derisa është kthy. Ësht vanu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam një kohë dhe kur është kthy e ka pa prap të ulur aty dhe duke bër dhikr ajo Atere, Muhammedi sallallallisem thot, a, je ende në këtë vend, në kuptimin që ende je duke vazhdu në, në lutje dhe në adhurimin dhe i Zotit të madrëshëm, a jo përgjigjet se po, thot, unë i kam thënë, kur kam dal, dhe thot, kur kam shku, dhe thot, jashtë në gjami, i kam thënë kat, katër fjal, dhe thot, katër lutje, të sëllatë, aqh kanë vlerë do thot dhe aq janë të rëndësishme do thot dhe, dhe të pranuara te Zoti i Madhreshëm saqë dëshiroj të i tregoj kësaj aq shumë kanë vlerë këto fjalë saqë nëse krahason nga ato fjalë dhe ato lutje të cilat i ke bërë ti deri më tani do thot e e mundin do thot në peshoj do thot në vlerën e tyre. Dhe ajo është lutja e e cila përmendet subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wridha nafsihi wzinata arshih do të thot më thon kët lutje 3 herë subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wridha nafsihi wzinata arshih që përkthimi i kësaj lutje është qoftë i lartësuar Allahu qoftë i lartësuar Zoti dhe qoftë i falendëruar aq sa janë numri i krijesave të tij عدد خلقه ورضا نفسه ذا اقصا دشرون ايت وزين عرشه ذا اقصا es i bukur arshi dhe aqsa es do thet do thet vullimi i ngjyrës fjalëve të Zotit tim pra Kjo është përkthimi i, i këtij kësaj lutje, është një lutje shumë e vlefshme, e cila preferohet të bëhet edhe gjatë ditës edhe gjatë natës dhe nëse gjat gjat një kohë apo gjatë në mëngjes thuhen 3 herë, thuhat 3 herë kjo lutje, pra e arrin shpërblimin e asa, a, atyre fialve apo atyre lutjeve të cilat i ka bë kjo grua e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Proshnia hadith i cili për shundë thot një ngjarje dhe aludon për vlerën dhe rëndësinë e thënjes së kësaj lutje. Kjo lutje gjithashtu gjendet, do that, në librin buroja e muslimanit dhe mundën, do that, ata shikues që dëshirojnë të mësuan, ta marrin nga aty dhe ta lexojnë, ta mësojnë edhe në gjuhën arabe, po ta mësojnë edhe përkthimin. Gjithashtu nga ky hadith mund të nxjerrim atë se se si e, disa lutje jenë më të vleshme se disa tjera. Dhe e, besimtari vazhdimisht duhet të hullumtoj atë që është më e mira dhe më e vleshme atë e zoti madrëshëm për të arritur sa më shumë shpërblime në ato thënje dhe lutje të slat i, i Shqiptën gjatë ditës edhe natës. Hoqë për e tja radhës është kjo, thëtë një të rishikuëse. A është lejuar dhe a konsiderot a gjababaj i tim si kurse ja fërëmi E jam për mua thotë mendoj saktësisht në këtë aspekt se ai kam të lejuar që diajab dorën aty të het shamin në prezencë të tij. Në Kur'an sa utr nuk shkruan kështu, por tash e kam lexuar në një libër rreth martesës, por nuk e kuptova qartë. Ju lutem vetëm më po, tregani. Agja i, i babas, do thotë nga e, vështrimi i sam është në të njëjtin kategori me agjen, e vërtet. Do thotë është i njëjtë dhe nuk ka kur far dallimi, prandaj ë axha i babës do thot për famën konsidero do thot sikur se axha i vërtet dhe konsiderohet mahrem, kështu që i lejohet edhe edhe ta përshëndes, edhe ti flas, edhe ta heq shamin, edhe do thot të, të gjitha ato veprime të cilat i ka të lejuar gruaja apo femra para babes dhe agjes, i lejot edhe para agjes e babes. Zote i di më sminë. Allah ju shpërblef, ndërko para përmbyllës e këte emisioni, rezojmë dhe këtë pyëtje, e cila është të fundit, për këtë takim, me pasë të presim një përgjigje nga ju. Thotë uh, Mijeni, Seremo Aleikum, pyëtja i me thotë kja, Kam një shok e cili nuk është besimtar, beson thotë me shumë ka shkenca, kam biseduar me të në debatë në lidhje të shumta për fenë dhe ajo që farë është më e rëndësishme, thotë që ky djalosh është i interesuar të gjejë një libër me të cilen do të më erdhë t'njohuri, edhe për fenë, edhe për shkencën. Thotë ku mund ta gjej këtë libër, ju lutam më tregoni ndonjë një titull, me të cilen ndoshta do dojë zotë ky djalosh të të, të, të zavat po ë, është një fushë e veçantë do thot në një lëmi e veçantë në fushën e shkencave islame e cila quhet al-i'jazul ilmi fi al-qur'an wa sunna do thot mrekullisht shkencore nga Kur'ani dhe Suneti pra është një lëmi e veçant madje edhe disa universitete e, islame botërore kanë katedra të veçanta do thot të cilat hulumtojnë aspektet shkencore të cilat vërtet e thonë do thot nga Kurani i Famlarhtë edhe nga ë Porosit apo hadithët e Muhamedit lavdrim i dhe paqja qofshin mbi të. Fatmirësisht edhe në gjuhën shqipe kemi disa libra të cilat janë përkthyer do thot që kanë të bëjnë do thot me kët fushë, me kët lëmi do thot të shkencave islame, pra me lëmin e aspekteve shkencore ë të dhe krahasimet me mësimet islame dhe kemi disa libra, ndër ato mua më kujtohet një libër ç e ka shkruar një dijetar bashkëkohor i, i njohur është Abdulmegjid Zejdani e ka mrekullit shkencore në Kur'an dhe Sunet apo në Kur'an dhe Hadith pra është një libër disa faqe është e botuar dhe ribotuar dhe besoj që gjendet në për bibliotekat të, e, islame pastaj gjithashtu është edhe një libër të po të njëjtit autor Abdulmegjid Zejdani që Uh, është një shmëria e krijuesit, edhe këtu vlersohen disa aspekte shkencore që kanë të bëjnë me fen. ë uh, kemi do të thotë disa libra, gjithashtu është edhe një libër, nuk më kujtohet uh, saktë uh, emri i librit, uh, që e ka shkruar një uh, doktor i do të thotë uh, Ali Iljasi, pra uh, ka që ka të bëj dhe, ka të bëj do të thotë me aspekte shkencore, pra është një libër shumë uh, i mirë dhe i përshtatshëm për kët shoktuajin prandaj mund të mund të shërbeheni apo ta merrni atë të adhuroni dhe gjithashtu nëse shkoni në çdo librari prej të librarit islamet të cilat janë në dispozicion në Kosovë dhe të pyesni ndonjë libër ndonjë atë shitsin apo dikë se cilat janë ato libra të cilat e hulumtojnë apo rrahin tematikat shkencore atëre mund ju ofroidet një numër të librave dhe ato ju nga ato mund të përzgjidhni dhe t'i merrni ato që mendoni si se janë më të përshtatshme për këtë e, shok. Zoti i dhe më smir. Mir, hoja alaudin Allah ju shpërbleft. Ne vdal ngadalë këtu arritëm në fund të këtij takimi. Dua t'ju falënderoj për gjitha përgjigjet në emër të televizionistëve. Allah ju shpërblef. Allah ju shpërbleft edhe juve. Faleminderit. Të ndërruar të rishikuesve, dua t'ju falënderoj edhe juve që vazhdimisht të bëni pjesë e këtij emisioni, duke na shkruar nëpërmjet postës ose oneline elektronike apo edhe duke na shikuar. Bashkë takohemi javën që do të vjen deri atëherë atë ju lënë për kujdeset e Allahut. Selamun alejkum.